Jag ringde en vän och jag ringde väl två fast jag visste så väl hur det skulle gå sen tänkte jag störa en hög person men då hade de redan stängt av telefon så nu har jag ingen att störa och vet inte vad jag ska göra det lilla jag gjort blev gjort med tur för jag har varit en rätt social figur men jag väntar från främmande landens land. Den kanske har kommit nu Postrestant Jag kunde gå ner och hämta Ifall jag fick lust att skämta Jag kunde gå ner Om jag gör mig besvär Till postkontoret och säga så här Har det kommit ett brev till mig Eller två Jag har setat där hemma och längtat så Ett värdepapper Från Kina Från Schweiz eller Herzegovina Då står det en dam Som förundrat ler och jag säger min dam det är mycket som sker alls ingen kan veta vad slumpen skrev på den sida man skänks och ett lyckobrev om en vinst bland de verkligt stora har jag fått av en kakador. en herre bakom vill ha vägen fri och jag säger så här nej det struntar jag i för man måste ju vara en strång person som betalar sin skatt och sin telefon Jämbel det elektriska ljuset, att det inte blir mörkt i huset. Jag bygger alenast för en och var, be levat och artigt ett orevar. Och, och sen tar det slut för min snurriga väst, mitt harsprång som dansar i kors och tvärs. För sen är jag åter alena, och borta från glans och arena.